Ez a teklában történt, és amikor David feláldozta a hegedőt, Elizabeth már egy serpenyőt lengetve közeledett. Most pedig várjuk, hogy mi lesz. Vajon Harpa elhagyja a férjét Davidért, viszi el magával a két gyerekét? Vajon David elviseli -e ezt? elviseli -e, ha a Harpa nem lesz az övé, és elmegye, hagyja-e, hogy a véletlen elsodorja a faluból, vagy csak vesz egy új hegedőt? Az életkérdésekkel van tele, nem válaszokkal.